Правильно. Передвоєнний начальник жандармерії і прикордонного поста лейтенант Лупул, який тепер був старшим представником воєнної влади у Черемошні. «Боже, помагай, домну лемігаю, привітався, закриваючи зсередини браму на засув. «Дякую за слово добре!» – відповів схилений над деревиною Михайло, чуючи, як різко обривається щось всередині. Чоловіки якийсь час мовчки і незмигно дивилися просто в очі один одному. По тому мовчки подали один одному руки, а далі лупул скинув воєнного картуза, сів посеред подвір'я на вискладені в ряди дошки, запрошуючи рукою сісти й Михайла. Прийшли мене брати на війну? безбарвно, так, ніби це його не стосується. Питав Михайло по-румунськи, сідаючись поруч. Лупул не відповів. Мовчав і Михайло. Перед тим, як іти на війну, ти би закликав мене в хату та почастував би чим. Якось незвично, по-доброму, засміявся військовик. Поки матронка накривала на стіл, торкітлива, як сорока дитина, сілася лейтенантові на коліна лицем до обличчя торгаючи білі плетені косички на мундирі і зазираючи в очі. Іншим разом Михайло був беда в дитині по пальцях, але тепер сидів, важко поклавши великі долоні на край столу. Дивився чомусь на двері і раз по раз зітхав. ДОМНО ДОМНА, РУМУНСЬКЕ ЗВЕРТАННЯ, ПАНІ «Матрону», – сказав Лупул, коли стіл був заставлений полумисками і ссадив говірливу дитину з кулін. «Вибачайте, але я би хотів поговорити з Мігаєм у чотири оці». У Матронки одна за одною, як град, пішли лицем сльози. Михайло здригнувся. Матронка не плакала давно. «Не плачте домно, якомога лагідніше заспокоїв лейтенант, але вона вже була в сінях. То коли мені ладувати в дорогу рубцак? П'ять словеч. Рубцак – діалектне. Рюкзак. Михайло дивився на Лупула такими очима, що здавалося, з них також зараз полються сльози. Я не прийшов тебе, брате, на війну мігаю. З несподівано почутого Михайло захлинувся слиною. «А хто буде брати?» «Поки я тут, тебе ніхто не візьме. Як мене тут не буде, то може бути всяке». «Що я для вас зробив такого, що ви зо мною так жартуєте?» Михайло м'яв край скатертини, але відчувалося, як він кипить. «Я не жартую», – говорив Лупул, не торкаючись зовсім їжі. «Я мігаю, людина не жартівлива. Я солдат». Сказав, що не буду брати, значить, сказав. А чого не будете брати? Моїх верстаків? Верстак діалектне, ровесник. Забирають. Лупул трохи подумав, а далі подивився Михайлові в очі. Видиш, Мігаю, я не є впевнений, що без тебе війна не скінчиться. А між цивільними людьми хтось також мусить тримати порядок. Ти, думаєш, лише воєнні люди утримують між людьми порядок? Так що тут я дуже сподіваюся на тебе. В селі залишаються самі діти, старі й каліки. А якби що скоїлося, поки гармати б'ють на фронті, то не було би кому й стати на порятунок. А хіба так можна? – здивувався Михайло. – Не можна. Але ти ж не будеш на паркані писати про нашу розмову. Тим більше ти вже покараний. У тебе жінка не є здорова. Малолітня дитина – є поважна причина. Вона вже відійшла, намагався непевно заперечити. Лупул перебив його. А потім ти не зовсім благонадійний, як для воєнного часу. Михайло з несподіванки захлинувся вдруге. Як то? «А хіба ти забув, за яких умов і як пропадала твоя жінка?» Румун запитав якось так легко, як здавалося Михайлові майже безтурботно, ніби він пропадав з матронкою разом, а для Михайла це ніби й не було таємницею. «При чому тут моя жінка?» «То ти що, так і не знаєш?» Тепер уже не на жарти здивувався лейтенант, що правда чимось спантеличений. «Про що?» Лупул зітхнув так, як зітхав тоді, коли Михайло прийшов мильдувати, що пропала матронка. Та, власне, жінка тут ні при чому. Так згадалося, що пропадала. А хто його знає? Може, вона який агент? А я справді не маю права тебе не брати в армію, мігаю. Але хай це буде єдиним найбільшим моїм гріхом перед його величністю нашим королем – великою Румунією і Господом Богом. У мене брат загинув на фронті, а в нього лишилися малі діти. Якщо можна не сиротити чужих дітей, то так і треба робити. А завтра, завтра прийди до мене на пост, будемо міняти підлогу і двері. Грибок з'їв підлогу начисто». У той день важка, мов камінь, Михайлова рука вперше рахувала матрончині ребра. І ще завитка Михайло відвів дитину до куми Марії, замкнув браму і хату на колітки. Колітка діалектне. Замок. Застав вікна, обв'язав матрончиною косою лавицю у найдальшій від дороги кімнаті, поклав її на коліна і взяв у руки австрійський рамінь. Господи милосердний, немає гіршого, ніж доброму чоловікові мутиться розум від підозри жінки у зраді, ані нагла кров, що заливає людині мозок під час боли хвороби, ні фізичний біль, ні втрата близької людини, ні найбільша пропажа, ні вогонь, ні вода не діють на ревнивого чоловіка так, як одна маленька, дрібна, як блоха, і гостро мав кинжал думка, що його жінку знає інший.